Kapittel 40 Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes krigstjeneste er til ende, at det er gjort opp for hennes misgjerning. For av Jehovas ånd har hun fått et fullt mål for alle sine synder. Hør, det er en som roper i ødemarken. Rydd Jehovas vei! Ge r landevejen over ørkensletten rett for var Gud. La vær dal bli hevet og vart fjäll og vær højde bli senket. Og den kuperte mark må bli til slett land, og den ulente mark til en dalslette. Og Jehovas herlighet skal visstlig bli åpenbart, og alt kjød skal se det i forening, for Jehovas munn har talt. Hør, der er en som sier: Rop ut! O en sa, «Hva skal jeg rope ut?» Alt kjød er grønt gress, og all deres kjærlige godhet er som blomsten på marken. Det grønne gress har tørket bort, blomsten har visnet, for Jehovas ånd har blåst på det. Sannelig, folket er grønt gress. Det grønne gress har tørket bort, blomsten har visnet. Men vår Guds ord vil bestå til uavgrenset tid. Gå opp på et høyt fjell, du kvinne, som bringer godt budskap til Sion. Løft din røst, ja, med kraft, du kvinne, som bringer godt budskap til Jerusalem. Løft den, vær ikke redd. Si til Judas byer, her er deres Gud. Se, den suverene Herre Jehova, han kommer lik en som er sterk, og hans arm skal herske for ham. Se, hans belønning er med ham, og den lønn han betaler er foran ham. Som en hylde skal han gjete sin flokk. Med sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. Dem som gir die skal han føre med varsomhet. Vem har målt vannene i sin hule hånd, og med et fingerspann tatt mål av himmelene? Og hvem har holdt jordens støv i et mål, eller veid fjellene ved hjelp av viseren på en vekt, og høydene på vektskålene? Vem har tatt mål av Jehovas ånd? O hvem kan som hans rådgiver gjøre ham kjent med noe? Hvem rådførte han seg med, så noen kunne gi ham forstand? Eller hvem lærer ham om retten sti, eller lærer ham kunnskap, eller gjør ham kjent med den virkelige forstandsvei? Se, Nationene er som en dråpe fra et spann, og som et tynt støvlag på vektskålene er de blitt regnet. Se, øynene løfter han, som om de bare var fint støv. Ikke engang Libanon er nok til å holde en ild brennende, og dets ville dyr er ikke nok til et brennoffer. Alle nasjonene er som inntet framfor ham, som ingenting, og som noe virkelig er det blitt regnet av ham. Og hvem kan dere ligne Gud med, og vad kan dere stille ved hans side som har ham lik? Et støpt bilde har kunståndverkeren støpt, og med gull kler metallarbeidrene, og sølvkjeder smir han. Et bestemt tre velger han som bidrag, et tre som ikke er råttent. En kyndig kunståndverker søker han sig, for at han skal lage til et utskåret bilde som ikke kan bli brakt til å vakle. «Vet dere det ikke? Hører det ikke? Er det ikke blitt fortalt dere fra begynnelsen? Har dere ikke brukt forstanden fra jordens grunnvolle ble lagt? Det er en som bor over jordens sirkel. De som bor på den er som gresshopper.» Han som spenner himmelene ut liksom et tynt flor, som brer dem ut som et telt til å bo i. Han som gjør høye embetsmän til inntet, som har gjort dommerne på jorden til noe uvirkelig. De har enda aldrig blitt plantet. De har enda aldrig blitt sådd. Deres stubbe har enda aldrig slått rot i jorden. Og en behöver bare å blåse på dem, og de tørker bort. Og lik halmstrå vil stormen føre dem bort. «Men hvem kan dere ligne meg med, så jeg skulle sidestilles med ham?» sier den hellige. «Løft deres øyne mot det høye og se!» Vem har skapt disse ting?» «Det er han som fører deres fram, ja etter antall, og han kaller dem alle ved navn.» «På grunn av den veldige dynamiske energi, og på grund av hans store kraft, savnes ikke en av dem.» «Hvorfor sier du, Jakob, og utbryter du Israel?» Min vei er blitt skjult for Jehova, og min Gud, han går min rätt forbi. Har du ikke fått kjennskap til det, eller har du ikke hørt det? Jehova, skaperen av jordens ytterste ender, er en Gud til uavgrenset tid. Han blir ikke trett eller utmattet. Uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som er uten dynamisk energi gir han full styrke i overflod. Gutter blir både trette og utmattet, og selv unge menn kommer visselig til å snuble. Men de som håper på Jehova skal få ny kraft. De skal stige opp med vinger som ørner. De skal løpe og ikke bli utmattet. De skal gå og ikke bli trette.